וגם לקטנים. וגם לקטנים כמובן, אז שלום. אמן ואמן. בוקר טוב לכולם. אפשר להגיד שעכשיו זה בדיוק נגמר הבוקר, אז צהריים טובים לכולם. עכשיו חצות היום של יום שבת. ברוכים הבאים לקהילת בית בני ציון בתל אביב. תודה לאלוהים שאנחנו ביחד, אמן. יש כל כך הרבה ברכות שאנחנו מקבלים מאלוהים והיום אני מודה לאלוהים שיש לנו הזדמנות לקבל עוד אחת אתם רוצים לקבל ברכות מאלוהים? מה אתם את רוצים הרבה ברכות מאלוהים והיום אנחנו נקבל מדברו ישר אתם יודעים שאלוהים תמיד נותן לנו בעצם את שלנו בהבטחות נכון? אני מבטיח לכם שיהיה לכם טוב זה מה שאלוהים אומר, היום אנחנו נדבר על הבטחה מאוד יפה בעצם שקשורה לתוכנית של אלוהים אני לפני זה רוצה לברך את האורחים שלנו שהגיעו היום, ברוכים הבאים את אמיל והמשפחה שלו שנמצאים איתנו, את אברהם שהגיע, שהרבה זמן לא ראינו אותך, ברוך הבא ובקיצור את כל האורחים שלנו, כל מי שנמצא כאן היום אנחנו נדבר על uh, תוכניות, תוכניות שיש לאלוהים בשביל הקהילה שלו, תוכניות שהיו לאלוהים uh, לקהילה הראשונה שלו, הקהילה שלה, uh, של אלוהים הראשונה הייתה אפשר לקרוא לזה בלשון סלנג ישראלית זאת הייתה קהילה שהייתה בבוץ, הייתה שקועה עמוק בבוץ וקראו לה בני ישראל, איפה הם היו? היו בארץ, הם לא היו פה, הם היו בארץ אחרת. הם היו עבדים, אפילו משכורת לא הייתה קהילה בבוץ. למה היא הייתה בבוץ? מכיוון שאלוהים לא היה איתם והם לא היו איתו. אלוהים לא היה אלוהים של ישראל, ישראל היה עדיין הם עדיין לא ידעו את התורה של אלוהים. לא ידעו את הדרך שהם צריכים ללכת, האמת היא שהרבה תקווה גם לא היה להם. אתם יודעים מה הם עשו? הם רק צעקו מכאב, או! אבל אלוהים שמע את הכאב שלהם, הוא לא התעלם מהכאב. בישעיהו פרק 60, פסוק 22, אם תפתחו את דבר אלוהים, ואני ממליץ לכל חבר קהילה לאמץ לעצמו את הספר הזה באופן קבוע ביום שבת. זה חשוב. וחשוב שאנחנו נלמד ישר מדבר אלוהים לא רק מעל השקופיות אלא בעיקר מהספר שלכם באופן אישי אנחנו קוראים בישעיהו שישים התחלה של הפסוק איש קטן יהיה לאלף אלוהים בהמשך הפסוק מבטיח שהוא זה שהוא יעשה את זה והוא יעשה את זה בזמן שלו איש קטן יהיה לאלף. הקהילה של אלוהים בהתחלה שלה לא הייתה קהילה גדולה. היא הייתה קהילה בעצם אה, של אנשים שלא היו מסוגלים לעשות שום דבר מהתוכנית של אלוהים. אנחנו נמצאים כרגע ב-1914, נכון? לא, לא. 2014. אנחנו נמצאים מאה שנה בעצם, אפשר להגיד פחות או יותר. לאחר שהקהילה הגיעה לישראל ובינתיים אנחנו רואים שבעצם הקהילה שלנו היא נמצאת בגודל מסוים קשה לה, אנחנו בלבונטין מספר שניים, יש לנו הרבה קשיים, המקום הוא לא שלנו, השפה היא לא כל כך ידועה לכולם, השפה המקומית הישראלית הקהילה עדיין היא נמצאת, אני יכול לקרוא לה בחיתולים שלה, קהילה עברית. הקהילה העברית בישראל יש לה עוד לאן ללכת ואנחנו נדבר על התוכניות שיש לאלוהים בשביל הקהילה הזאת. היום אנחנו נדבר על זה. אני רק רוצה שנקרא, נתחיל משופטים פרק 2, סוכים 7 עד 8. אני רוצה להראות לכם את ההמשכיות של הקהילה של בני ישראל Ee, ותשימו לב את הסגנון של הגדילה שלהם שופטים 2 פסוקים 7 עד 8 כתוב בפסוק 7 ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע אשר ראו את כל מעשה אדוני הגדול אשר עשה לישראל בזמן, eh, בזמן הזה של יהושע וגם אחריו כל הדור הזה שהיה בזמן עם ישוע הם עבדו את אלוהי ישראל אבל תשימו לב בפסוק שמונה אנחנו קוראים שיהושע בן נון נפטר בן מאה ועשר שנים ואחר כך בפסוק עשר אנחנו קוראים שלא רק הוא אלא כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו ותשימו לב מה קרה לדור הבא ויקם דור אחר אחריהם ואז אנחנו רואים שהקהילה זאת אומרת הדור ההוא לא ידעו את אדוני וגם את המעשה שהוא עשה לישראל יש כאן בפסוקים האלה בעצם אמת שאנחנו צריכים להפנים אותה היום זה שאנחנו יודעים את דבר אדוני זה לא אומר שזה צריך להישאר רק אצלנו אנחנו אמורים להנחיל אותו אל הדור הבא, אלו שיהיו פה אחרי שכבר אנחנו לא נהיה פה. כשאלוהים נתן אה, את התורה לעם ישראל, אה, משה אמר שהדברים האלה אל, אל, אל האנשים שניצבים פה איתנו היום, אבל לא רק לנו אלא גם לאלה שאינם איתנו פה היום. אה, אה, משה בעצם מביא את התוכנית של אלוהים לכל בני האדם והיום יש לנו הזדמנות בעצם לראות איך אנחנו יכולים לשפר ויש הרבה מה לשפר, לשפר את הצורת עבודה שלנו בישראל. אז מה בעצם המשימה של אדם מאמין בחייו? האם לקרוא בתנ״ך? אני אומר כן האם לתת מעשר? בטח האם להגיע לקהילה? אני חושב שזה חשוב מאוד יש טרנד שאני נוגד אותו לחלוטין ועכשיו אני אגיד אותו לקהילה והקהילה היא יכולה להתנגד או להסכים אבל אני אגיד אותו בכל מקרה יום שבת זה יום שצריכים לבוא לקהילה זה לא יום לטיולים וזה לא יום לקחת ילדים למקומות מי שצריך לשמוע את זה צריך לשמוע את זה הקהילה זה המקום שבו אנחנו באים לפגוש את אלוהים שבת ולשרת ולכל אחד יש את התפקיד שלו זהו אז אמרתי את זה. אה, לאכול בריא כמובן שאנחנו גם צריכים לאכול בריא. כל הדברים האלה מאוד חשובים אבל תשימו לב שהם לא המשימה ולא המטרה של החיים שלנו. אוקיי? הדברים האלה אם תסתכלו על כל מה שהזכרתי דרך אגב זה לא הכל יש עוד הרבה. הזכרתי בסך הכל ארבע. הדברים האלה הם בעצם התוצאה והעדות להליכה שלנו עם אלוהים. אז מהי בעצם המטרה שאנחנו נקראנו להיות מאמינים? מאחר שאנחנו בעצם אה, מבקשים את התשובה בדבר אלוהים, אנחנו יכולים להבין מה אדם מאמין צריך להשיג כדבר הכי חשוב בחיים. הדבר הכי חשוב בחיים שבן אדם <coughs> צריך, מאמין, תלמיד של ישוע צריך להשיג. מישהו יש לו איזה תשובה? לפני שאני מראה את זה נו, הנה, אתם רואים את זה על המסך פה לפניכם. אוקיי, זו תשובה אחת. עוד תשובות? <תלמידים> יפה <תלמיד> מאוד. אדם מאמין, תלמיד של ישוע המשיח, מה הוא צריך לעשות? תלמידים. תלמידים, נכון. זה הדבר האלמנטרי. אנחנו לא צריכים לחשוב. <תלמיד> אנחנו לא צריכים לשבור את הראש. התשובה צריכה להיות מדויקת. מה המטרה שלי בחיים? לעשות תלמידים. לעשות תלמידים... Eh, כמה שיותר eh, בחיים שלי. <אח> הקשר שלנו עם המשיח, מה הקשר שלנו? <אח> אנחנו התלמידים, ישוע הוא המורה, ככה זה עובד eh, בעצם eh, בדרך שאנחנו עושים תלמידים. אנחנו ברשימת התלמידים שלו, אוקיי? אבל אם אנחנו התלמידים של המשיח, אנחנו חייבים להסכים עם זה שהוא חייב להיות המורה שלנו. ישוע המשיח כמורה של התלמידים שלו זה לא אופציה. אתם לא יכולים להיות תלמידים של המשיח ולא שהוא יהיה המורה שלכם. אין דבר כזה. כדי שאתם באמת תחשבו לתלמידים שלו, הוא חייב להיות המורה של כולנו. לכן אנחנו לא צריכים לחשוב מה אנחנו צריכים לעשות כתלמידים של המשיח. המשיח בעצמו נתן לנו את כל ההוראות במילים שלו עצמו. למה אני מביא את הנושא הזה עכשיו? זה מאוד חשוב שאני גם אסביר את עצמי כדי שנדע לאן אנחנו הולכים. אנחנו בשבועיים, או לפני זה אם חלקכם אולי לא זוכר, אנחנו הסכמנו שהקהילה צריכה לקבל החלטות אסטרטגיות לגבי המשך הקיום שלה. החלטה אסטרטגית, אנחנו למדנו, זאת החלטה עם פעילות מסוימת שמביאה אותנו מנקודה א' בסופו של דבר לנקודה שאנחנו רוצים להגיע כדי להגיע ואיך להגיע, איך להגיע למטרה הזאת. הקהילה מסכימה באופן כללי. אנחנו היום צריכים להגיע להסכמה גם באופן אישי כי אם כל אחד באופן אישי לא יסנים ולא יקבל את התוכנית האסטרטגית של הקהילה, הקהילה אה, לא תצליח להגיע בעצם לאן שהיא רוצה. בן אדם אחד מהקהילה או שניים או שלושה שמסכימים, יהיה עליהם עומס מאוד מאוד גדול כדי להצליח במה שהקהילה צריכה לעשות. לכן התוכנית האסטרטגית היא אה, בעצם להתקדמות של הקהילה ולהביא אותה לדרך לדרך מסוימת שהקהילה תעשה פירות. מה אמרנו הפירות? תלמידים למשיח. זה התפקיד של הקהילה בישראל. Uh, התפקיד של כל אחד מאיתנו פה בעצם, זה להיות פה בקהילה כמשפחה אחת, כשאנחנו יוצאים החוצה, אנחנו צריכים להיות שגרירים. איזה שגרירים אנחנו? של מי אנחנו השגרירים? של המורה שלנו. אנחנו שגרירי המשיח. שיוצאים מתוך הקהילה הזאת שנקראת קהילה עברית, אגב היחידה בעולם אדבנטיסטית, מי ששייך, מי שרשום ברשימה של הקהילה הזאת לוקח חלק במשימה פיונירית, חלוצית, אתם יודעים מה זה חלוצים? אתם זוכרים את הסיפורים שסיפרו לכם בבית ספר על החלוצים שהגיעו מרוסיה? הם באו לאזור פתח תקווה, אתם יודעים מה הם מצאו שם? מצאו ביצות קדחת, הם מתו שם להמוניהם, לא היו מים זורמים, אתם הייתם בוחרים ללכת למקום כזה? מה דעתכם? אני לא יודע אם הרבה אנשים היו מסכימים לעבור אה, לחיות במקומות כאלה, אבל הם היו חלוצים. בזכות החלוצים שייבשו את הביצות, עכשיו עומדים בדיינים ובתי ספר ואולמות קולנוע וקניונים שאתם רבים מכם אוהבים ללכת שם. וכל מיני מקומות שבזכות האנשים האלה אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו. איך הדורות הבאים של החלוצים שיושבים פה, על איזה יסודות הם יבנו את החיים שלהם? האם הם עדיין יהיו בתוך אוהלים בביצות? או שמא יהיה להם על מה לבנות? זאתי המטרה של התוכנית האסטרטגית של הקהילה. כדי שהחלוצים שיושבים פה בקרב הקהל כל אחד ואחד מאיתנו, יהיה בעצם ברכה לדורות הבאים. שלא יקרה מה שקראנו בספר שופטים, שכל הדור ההוא מת, והדור ההוא, מה קרה לו? עזב את אלוהים, ואפילו לא ידע מה אלוהים עשה בשבילהם. איזו טרגדיה. אתם יודעים שאני, לצערי הרב, אומר את זה בכאב גדול. אני רואה שבהרבה, לפחות בקהילה מסוימת, הילדים אין להם מושג ירוק מי היה חווה מי הייתה חווה סליחה או מי היה אברהם והם אומרים שהאח של אברהם לא האח שלו הבן דוד שלו קראו לו משה ואהרון בכלל היה אח של דוד ילדים לא יודעים כלום שום דבר בקהילה ו... אנחנו רוצים לשנות את המצב הזה. אנחנו יודעים שבקהילה שלנו, תודה לאל, יש מחלקת ילדים מצוינת, שמלמדים את הילדים שלנו את הדרך, אבל לא חסר מה לעשות. אתם, אתם חושבים שיש עוד מה ללמד? מה אתם אומרים? יש עוד מה לשפר? כמובן, תמיד יש עוד מה להראות ולשפר. <אח> אנחנו קוראים את פסוק 19 במטי, פסוק כל כך ידוע, על כן ישוע אומר לכו ועשו את כל הגויים לתלמידים <אח> זה בעצם מה שישוע שולח זאת משימה לא קלה בהרבה ארצות אפשר לקרוא לה כמעט משימה בלתי אפשרית משימה שהיא אפשר להגיד עם סכנת מוות לא מזמן שמעתי על פסטור באוקראינה בסעודת האדון אתם שמעתם את הסיפור? <אח> נכנסו אנשים עם רובים ולקחו את הפסטור אני עדיין לא יודע אם מצאו אותו או לקחו אותו ולא יודעים מה, מה עלה בגורלו. זה לא, לא קל להיות תלמיד של המשיח. במלחמות, באזורים שיש בהם רדיפות דת, כמו בארצות מוסלמיות, שקשה לחיות שם, ישוע מבקש מאיתנו ללכת לעשות תלמידים בישראל, ופה ברוך השם, בינתיים, נכון שלא חסר רדיפות פה ושם, אבל בינתיים המצב שלנו עדיין הוא די סביר, אפשר להגיד, אפשר, אנחנו עדיין יכולים להזכיר את השם של ישוע וללמד את התורה שלו. ישוע בפסוק 20 אומר שאנחנו בעצם צריכים ללמד אותם לשמור את כל מה שציוויתי אתכם. במילים אחרות, ישוע מצווה על שלו מה להיות מורים, נכון? זה העצם של התוכנית האסטרטגית שלנו. תבינו, כל אחד שיושב פה עכשיו, יש לו פוטנציאל להגיד מילה טובה על ישוע למישהו, נכון? השאלה היא, אם יש עוד יותר מסתם מילה טובה להגיד, האם יש משהו שאנחנו יכולים להזכיר ממשהו שהוא אמר, או ממשהו שכתוב עליו? מה אנחנו בעצם יכולים ללמד? ישועה לא אמר את, המקרא, את המילה ללמד במקרה, אנחנו יכולים ללמד, אוקיי? אבל איך אפשר ללמד לשמור את מה שאנחנו מלמדים? איך אנחנו יכולים ללמד? אנחנו עושים את זה בסמכות של אלוהים. בסמכות הזאת אנחנו יכולים ללמד בעצם כל אדם שישמע אותנו, בשפה שלו כמובן. ישועה ניגש אליהם לדבר איתם ואמר ניתנה לי כל סמכות בשמיים ובארץ. אתם יודעים מה? אני יודע שפה בעבודה בישראל זה לא פשוט, אבל גיליתי במהלך החמש שנים האחרונות שיש דרך טובה. ואני דיברתי עם ישראלים, והדרך הטובה ביותר בעצם ללמד פה בישראל, מי יודע איך היא? לדעת את הכתובים. לדעת את הכתובים בדיוק, ולדעת איפה זה כתוב. ובאיזה קונטקסט להגיד את זה כי אני חייב להגיד לכם, לישראלים יש סבלנות מאוד מאוד קצרה מהרגע שאתה אומר להם זה כתוב עד הרגע שאתה קורא את זה בערך שלוש שניות, אוקיי? אפילו לחפש את המקום אין להם סבלנות אז אתה אומר להם רגע זה כתוב ביחס כן לא לא שנייה, אני חושב שבעזרה אתה יודע מה? לא לא נראה לי שזה בתה איפה הוא? הוא כבר לא נמצא פה זה קורה, זה קורה הרבה פעמים, אני לא אומר שאנחנו צריכים תוך יומיים לדעת את כל התנ״ך בעל פה, אבל יש נושאים ופסוקים מסוימים שאתם צריכים לדעת כי ישראלים שואלים. אני לא אשכח שזקן קהילה מסוים ביקש ממני לשלוח אימייל למישהו ישראלי ששאל אותו למה גויים לא צריכים, הוא אמר לו שגויים לא צריכים לשמור שבת והוא אמר לו, הם כן צריכים לשמור שבת הוא אמר לו, איפה? והוא לא ידע והוא שלח לי אימייל שאני לו ואותי זה היה לי מאוד מזעזע שאנשים שהם בעצם מכירים את אלוהים כל כך הרבה שנים אבל הם לא מסוגלים לתת תשובה שכמובן שמעו אותה יותר מפעם אחת או פעמיים ממני עכשיו, זו בעיה שאנחנו רוצים לפתור אותה. זאת בעצם התוכנית האסטרטגית, לעשות קודם כל את התלמידים למורים, אוקיי? עכשיו, הדרך לעשות את זה היא לא דרך פשוטה. אנחנו נצטרך לעבור תקופה מסוימת כדי שזה יקרה, ונלמוד איך לעשות את זה. אז בואו ניקח כמה נקודות. הראשונה, כדי ללמד תלמידים, אנו חייבים להיות קודם תלמידים בעצמנו. אתם מסכימים? כן? אתם צריכים להיות תלמידים שלומדים, אוקיי? כאלו שיודעים את החומר. בשביל ללמד, אנחנו צריכים שיהיה לנו מה לתת. אם אנחנו רוצים לתת, אנחנו חייבים. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים. אם אנחנו נחזור ליהושע בן תשימו לב, הוא הראשון שקיבל, הוא, הוא קיבל את השיעור הראשון הזה לפני שהוא הפך להיות מנהיג, לפני שהוא הפך להיות המורה, הוא קיבל בעצם אה, שיעור איך להיות למורה. אה, כדי להיות מורה דרך ומנהיג, היה צריך מה לקבל? השכלה, נכון? הוא היה צריך לקבל השכלה, יהושע בן היה צריך לקבל השכלה, הוא היה זקוק לידע, בואו נקרא, ושימו לב בפרק א', שבע שמונה, פה, מי מלמד אותו? אפשר להגיד שישוע מלמד את התלמידים פה? אוקיי, אלוהים מלמד את יהושע בן נון איך להיות מדליק, מה הוא אומר, לא? חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווחה משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל. אני רוצה שתדעו שזה הדבר החשוב שאני רוצה שנתחיל ממנו. קודם כל, ללמוד מדבר אלוהים, ללמוד את הדרך ללמד. לא לזוז ממה שאלוהים אומר, לא ימינה ולא שמאלה, אוקיי? <ש> למען תשכיל בכל אשר תלך. הדרך שאנחנו נקבל את ההשכלה להיות מורים, היא דרך של שמירה על מה שאלוהים אומר ולשמוע בקולו. לא להיות חכמולוגים, ואפשר להיות חכמולוגים, אפשר כי אני קורא את זה בהרבה ספרים חיצוניים ביהדות. איך אנחנו יכולים לקחת את מה שאלוהים אומר ולהגיד את ההפך הגמור ולהגיד שזה מה שהוא התכוון? אתם שמעתם פעם על דבר כזה? מי שמע פעם? <coughs> לפני שאתם נרדמים, תתעוררו. מי שמע פעם על משהו שבעצם אומרים? כן, אומרים שזה בעצם ההפך ממה שאלוהים אומר וזה נשמע יותר חכם. אוקיי? <coughs> <Okay? coughs> נכון מאוד. אז זה אחד מהדברים, כדי להשכיל בעצם להצליח בכל מה שאתה עושה, צריך לעשות בדיוק את מה שאלוהים אומר. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו כמה זמן? יומם ולילה. זה משהו שהקהילה, סליחה, כל אחד מאיתנו, אני לא שונה, בוא נדבר על כולנו, אני לא צדיק <laughs> ואתם לא צדיקים. יש פה מישהו שהוגה בדבר אלוהים יומם ולילה? שירים את היד. אין, כולל עבדכם הנאמן, ואני הוגה בו, אלוהים יודע כמה, אני לא צריך להגיד כמה. אבל יש לנו בחיים שלנו דברים שהם קשורים לתוכניות האישיות שלנו בחיים. אוקיי? אנחנו לא הוגים כל הזמן בדבר אלוהים. בעצם ההצלחה שלנו תלויה בכמות, עוד פעם, כמות זה חשוב בנושא הזה. אני חייב להגיד לכם, כמות זמן שמשקיעים בדבר אלוהים חשובה. אין שום סטודנט לאיזה מקצוע שאתם תבחרו, שהוא לא משקיע מהזמן שלו במה שהוא צריך ומצליח לעשות את זה. אולי גאונים, אבל מי שבאמת רוצה להצליח, הוא צריך, מה הוא צריך לעשות? לשבת. הוא צריך להשקיע, לשבת וללמוד, ואתם יודעים שיש לזה תוצאות. אני מכיר אנשים שהם יושבים ולומדים ולומדים ובסוף הם מגיעים לתוצאות יפות מאוד. תוצאות יפות מאוד, וזה עובד בצורה כזאת. זה גם חלק מהתוכנית האסטרטגית של הקהילה. אני תכף אה, אחלק לכם את התוכנית בעצמה. אני עשיתי חלק מהתוכנית בעברית, אה, תפגמתי אותה בעצמי לעברית. אה, מי שצריך בעברית להרים את היד, מי שקורא בעברית. יפה מאוד, כמה יש לנו פה? רגע, תראה לך אחד ש... יופי, יש מספיק. בעברית? עברית, אוקיי. זה היה מאוד נחמד אם אתם הייתם תמיד. אז אני תכף אחלק לכם, אנחנו נלמד את זה ביחד, את התוכנית. חשבתי לעשות את זה היום, מכיוון שלהביא את כל הקהל הקדוש הזה למקום אחד, כדי לשמוע את זה, אנחנו צריכים את הדרשה של יום שבת, אוקיי? אנחנו צריכים את הדרשה הזאת של יום שבת כדי שנוכל להתחיל בזה, אוקיי? אנחנו רואים כדי להצליח לא יבוא ספר התורה הזה מפיך והגית ביומם בלילה והתוצאה למען תשמור לעשות ככל הכתוב פה כי, וזה הסוף של הפסוק תקרא אותו ביחד כי אז תצליח את דרכך ואז תסכים, אוקיי? זה בעצם התוצאה אלוהים הוא המורה, יהושע בן נון הוא משרת של משה הוא לא הלך לאקדמיה לצבאית הוא לא הלך להיות מפקד עליון הוא קיבל הוראות מאוד פשוטות באלוהים, תשמע בקולי, תעשה בדיוק מה שאני אומר לך, תהגה במה שאני אומר לך, זאת אומרת, תלמד אותו כל הזמן, תחשוב עליו כל הזמן, מה התוצאה, אל תדאג, תעשה מה שאני אומר לך, אתה תצליח בכל מה שאתה תעשה, אוקיי? זה הבטחה לכל אחד מאיתנו. אף אחד פה מאיתנו לא צריך להיות מלך העולם, או גיבור גדול, או חכמולוג גדול, או חכם גדול. זה לא משנה בין כמה אתה או איפה למדת, אתה מקבל את זה בעצם מאלוהים. הידע וגם את הכוח מקבלים מאלוהים. אז בעצם זה הדבר הראשון שלמדנו, כדי ללמד תלמידים אנחנו חייבים להיות קודם תלמידים בעצמנו, כאלו שיודעים את החומר. שניים, אנחנו צריכים הזדמנות ללמד. איך משיגים תלמידים? עכשיו, זאתי המטרה ה... ה... ה... הבאה בתור, אפשר להגיד, ההזדמנות ללמד, אבל אנחנו לא נגיע בינתיים בתוכנית שלנו לכאן, אוקיי? עדיין אנחנו לא נגיע, אנחנו נישאר בעצם כאן, במספר אחד. מספר אחד שאתם רואים פה עכשיו, בעצם זאת המטרה של התוכנית. אתם מבינים עכשיו מה המטרה של התוכנית yeah. האסטרטגית? Yeah. התוכנית איך להגיע בסופו של דבר שהקהילה תהיה חזקה. קהילה שמסוגלת אה, לפעול ולהשפיע, אוקיי? קהילה שמשפיעה היא קהילה שמורכבת ממורים, מתלמידים שהפכו למורים, אוקיי? אה, זה לא, לא סתם שיש לנו את מתנות הרוח. אתם מאמינים שיש לכם מתנות הרוח, שמישהו קיבל פה מתנת רוח? כמובן, בכל מתנה שאלוהים נתן, יש לנו מה ללמד. יש לנו איך בעצם להביא את האמת של אלוהים דרך המתנה שאלוהים נתן לנו. היכולת בעצם שלנו להעביר את דבר אלוהים על ידי המתנה שקיבלנו. הנקודה הבאה שאנחנו נדבר עליה זה בהמשך זה של האסטרטגיה, לימוד יעיל וסמכות שבאה מניסיון אישי. אחרי שאתם תתחילו ללמד אנשים, הניסיון שלכם בעצם הוא יגדל, ואתם תוכלו להשפיע הרבה יותר. זה הדרך, זה הנקודה השלישית שאנחנו רואים בקשר לאסטרטגיה. הסמכות אלוהים בדברו, בעצם זה החלק שעכשיו אנחנו נתמקד בו, שהוא קשור לתלמידים של המשיח, לאלה שרוצים ללמד, סמכות אדוני בדברו, היא הכוח המניע את האדם לבחור באלוהים ולהימשח. אוקיי, זה החלק הראשון שאנחנו נלמד אותו בקשר לאסטרטגיה, לחלק הראשון של התוכנית שלנו. קודם כל כל אחד מאיתנו צריך לחזק את הקשר שלו עם אלוהים ועם עם דבר אלוהים. למה דבר אלוהים? כי הוא הכוח שמניע את הבן אדם. לבחור באלוהים ולהיוושע. זה הדבר הראשון שאנחנו מתמקדים בו, דבר אלוהים. אני שמתי לב שאני מדבר מדבר אלוהים, יש לו כוח חזק מאוד. אני רוצה לתת לכם דוגמה Uh, מהכוח של דבר אלוהים בחיים של uh, מישהי שאתם מכירים טוב מאוד uh, מי יודע על מי מדובר פה? נכון שני. מאוד ביוחנן פרק ד' אנחנו קוראים על אישה שאין לה בעצם uh, אג'נדה ללמוד מדבר אלוהים יש לה עיסוק לא פשוט היא בעצם uh, uh, אישה שעברה הרבה בחיים שלה, נכון? אה, היו לה חמישה בעלים, החיים שלה מאוד קשים וגם האחרון שהיא חיה איתו, גם הוא לא בעלה. אה, השאלה היא, מה אלוהים יכול לעשות עם אדם כזה? אוקיי? מה אפשר לעשות עם האישה הזאת? מסתבר שלא שהר... אה, מעט, אפשר לעשות איתה הרבה. אה, תשימו לב שקודם כל יש לה מפגש אישי איתו עם מי איתו? עם ישוע המשיח. יש לה, לאישה הזאת, שבעצם אין לה כוח, אין לה הרבה דברים שהיא יכולה לעשות, קודם כל היא נפגשת איתו. זה הדבר הראשון בעצם שתלמיד צריך. תלמיד של ישוע המשיח צריך קודם כל להיפגש עם המשיח כדי אה, ללמוד ממנו, נכון או לא? אנחנו אומרים שאנחנו תלמידים של המשיח חייב להיות קודם כל מפגש ראשון איתו. תשימו לב שהאישה השומרונית לא תכננה להיות תלמידה של המשיח, אוקיי? לא הייתה לה תוכנית אסטרטגית. אנחנו כאן היום אומרים שאנחנו תלמידים של המשיח, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו תוכנית אסטרטגית כדי ללמוד באמת ממנו. אנחנו באים אליו, אנחנו חוזרים אליו, אוקיי? המפגש בינינו לישוע הוא לא מפגש שיקרה במקרה, אוקיי? זה מה שאני רוצה להגיד. זה מפגש מבחינתו של ישוע, דרך אגב, זה היה במקרה? לא, נכון? הוא לא היה צריך לעבור דרך... אה, זה כמו היום שהייתם נוסעים לבאר שבע דרך עזה. הייתם נוסעים, דרך, הייתם עוברים דרך מחנה פליטים אל בורג' ועזה ונוסעים לבאר שבע? לא, הוא, זה מה שישוע עשה, הוא הלך דרך השומרונים. דרך השומרונים לעבור דרכם, זה היה אה, משהו שיהודים בחיים לא היו עושים. זה לא היה במקרה, ישועה רצה להיפגש עם האישה הזאת והוא הגיע לשם והוא בסופו של דבר נפגש איתה אבל היא לא תכנלה לפגוש אותו היום אנחנו מדברים על זה שהקהילה צריכה לתכנן איך לפגוש את ישועה אבל אחרי שהיא פגשה אותו, תשימו לב שהיא לא שמרה את הדברים לעצמה היא המשיכה, היא עוזבת את הדבר היא לא חוזרת עם מכד, אפילו היא לא חוזרת עם המים נכון? היא עוזבת את מה שהיה לה ביד והיא רצה בעצם לעשות אה, את מה שהיא התחייבת לעשות בתור תלמידה. היא רצה לספר לכל הכפר של השומרונים על מי? על המשיח. זה הפך להיות החלק המרכזי בחיים שלה, אוקיי? זה מה שאנחנו צריכים ללמוד. אני רוצה שתקחו את הדוגמה הזאת מהכתובים. אנחנו קוראים את הדוגמאות האלה בכתובים Eh, כדי שאנחנו נראה שמדובר בעצם בדברים שאנחנו בעצמנו יכולים לעשות. האישה השומרונית היא לא שונה מכל אחד מאיתנו, היא eh, עשתה משהו בכוח שהיה לה ובמילים eh, של בסמכות שקיבלה מישוע המשיח. מה קורה כתוצאה מהמפגש שלה עם ישוע ליד הבאר? מה קורה מה, מהתוצאה הזאת? אז בואו נקרא, נכון מאוד, בואו נקרא. יוחנן 4, 39 עד 42, שימו לב, שומרונים רבים מן העיר ההיא האמינו בו, על סמך הדבר שהעידה האישה. הוא אמר לי כל מה שעשיתי. האם היא לימדה אותם, היא לימדה אותם מדבר אלוהים? האם היא הייתה תלמידה שלמדה כל כך הרבה? מניסיון שלה. היא הפכה להיות תלמידה של המשיח על סמך מה שהיה לה. אבל אתם שמים לב למוטיבציה שלה. המוטיבציה שלה היא כזאת, קודם כל אני אקח את מה שיש לי ואני אעשה איתו משהו, זה הדבר החשוב ביותר, אני אעשה עם זה משהו עם מה שיש. למה אנחנו לא מצליחים לעשות את זה בישראל? כי כנראה, כנראה שבארץ אנחנו זקוקים באמת ללמד את דבר אלוהים, אני יודע את זה מתוך ידיעה, אחים ואחיות יקרים, אנחנו לא יוצאים עכשיו מפה לכפרים של שומרונים. אני יוצא מכאן למקומות שאנשים באמת רוצים לדעת מה ההבדל בין מה שהרבי אמר למה שישועה אמר. לא מספיק להם שאני מספר להם על כל מה שישועה עשה בחיים שלי. לכן אנחנו החלטנו על תוכנית אסטרטגית, שאנשים של הקהילה לא רק יגידו כן, אני מאמין בישועה המשיח. יופי. לא, לא רק אני יודע מיהו ישועה המשיח, אלא אני יודע להגיד צריך לפנות לאלוהים ולא ללכת לקבר הזה. אני יודע להגיד לך למה. אני יודע להגיד לך מה זה בעצם לשמור שבת. בשביל מה? לשמור שבת. אני יכול להראות לך שיש לך מטרה לחיים שלך שכתובה בדבר אלוהים. אני יכול להראות לך הרבה דברים. אנשים פה במדינה הזאת, במדינת ישראל, צריכים את זה. כי הם, הם לא סתם מקבלים אינפורמציה מיהודים שאומרים להם אנחנו יהודים וזהו, הם מקבלים טונות של אינפורמציה. אני רוצה רק להראות לכם דף שהבאתי איתי. דפני, גזר עיתון של רב אחד, רק אל תהיו כמו הישראלים שבורחים עד שנמצא אותו. היה לי תקווה, בדיוק. אוקיי? רב שכתב על חזון הבית השלישי. אוקיי, okay, חזון הבית, מה זה חזון הבית השלישי? איזה בית? בית המקדש, אוקיי? Okay? הוא כותב, כל עם ישראל קורא בעיתון פוסט, מחלקים אותו בחינם, אוקיי? Okay? יש לו טור קבוע בעיתון הזה, ואנשים קוראים, ויש להם הרבה אינפורמציה שהם הם לא מקבלים רק אינפורמציה, טוב אנחנו יהודים וזהו. כל אחד מהאנשים האלה שאחראים, המנהיגים האלה, יש להם אג'נדה, יש להם סדר יום ויש להם תוכנית אסטרטגית. הם רוצים לקדם את הבנייה של איזה מקדש שלישי. יש להם חזון לעשות את זה. זה לא סתם, זה באמת הם רוצים לעשות את זה. אם זה יתקיים, אם זה לא יתקיים, זה לא ביד שלי ולא ביד של אף אחד מאית. אבל אנחנו רואים שיש עדות שהיהודים רוצים לבנות את בית המקדש השלישי, נכון? אנחנו רואים את זה פה. והם אומרים, הוא אומר פה בטור הזה, אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר ומגלה לכל הישראלים בעצם למה בית המקדש נחרב הראשון והשני? מי יודע מה היהודים חושבים? שנאת חינם. שנאת חינם. הכל טוב ויפה, רק שהתנ״ך לא מדבר על זה בכלל. תקראו בדניאל פרק 9, תבינו בדיוק, שנאת חינם שאנשים לא אהבו אחד, שנאו אחד את השני. אבל אם תקראו... את דניאל פרק 9, אתם תגלו שם מה דניאל מתוודא. גם אני הייתי מופתע, אני לא שמעתי דבר, אבל רוב, רוב, אתם שמתם לב שרוב הדעות ביהדות בעצם אומרות שזה היה בגלל שנאת חינם, אפילו הרבה ראשי לישראל אומרת. <ש> מה? <ש> לא, לא, זה, זה לא עניין של סתירה, כן, כן, אבל הם לא אומרים שחטאנו לאלוהים, דניאל לא אומר שחטאנו אחד לשני, תקראי דניאל תשע, תביני על מה אני מדבר. לא, לא, לא, תקראי דניאל תשע, אני אומר לך, תקראי דניאל תשע ותביני אותי יותר טוב, אני, זאת לא דעתי האישית, אני פשוט מוציא את זה ישר מתוך מה שאנחנו קוראים בדבר אלוהים. <חש> אה, לדעתי זה כן סותר, זה לא היה בעיות בין אנשים, זה היה בין העם של אלוהים לאלוהים, זה היה הבעיה. אה, אבל בכל אופן אפשר לדבר על זה, בעצם מה המחויבות, אנחנו רוצים ללמוד היום מה המחויבות של הקהילה כלפי החבר בה. הקהילה כקהילה יש לה מנהיגים, אוקיי? זה לא, לא סתם אנשים שנמצאים פה, הקהילה יש לה מנהיגות ולקהילה עצמה חייב להיות מחויבות לחברים בקהילה, אוקיי? לכל אחד בקהילה. מה המחויבות? לעשות הכל כדי שהוא או היא יהיו לתלמידים של המשיח. זה קודם כל בתוך המשפחה. יש לנו עדויות גדולות בכתובים, שהאנשים הראשונים שהלכו אליהם היו אנשים מהמשפחה כדי לספר להם על המשיח אנחנו צריכים אה, לבדוק מי מהקהילה שלנו מי בעצם יש לו בלב שלו לרצות להיות תלמיד של, של המשיח לפגוש אותו וללמוד מדברו והמחויבות של הקהילה היא לעשות את זה זה הבסיס של התוכנית של הקהילה שלנו לפחות לשנה הקרובה למה לפחות? כי אם זה לא יקרה בשנה הקרובה אנחנו לא יכולים להתקדם בתוכנית האסטרטגית אנחנו לא יכולים לעבור לשלב הבא לפני שאנחנו בעצם מקיימים את השלב הראשון לפחות באחוזים גבוהים אתם מבינים? שהאנשים בקהילה יהיו לתלמידים של המשיח כמו האישה השומרונית גם לנו צריך להיות מפגש אישי עם ישוע כדי שנוכל ללמוד ישירות ממנו אז בואו נדבר עכשיו על התוכנית אני רוצה לחלק לכם את זה מי אמר שהוא רוצה? אפשר לקבל איזה עזרה בחלוקה? אולי? נועה, בבקשה. מי שרוצה בעברית להרים את היד, זה בעברית. מי רוצה ברוסית? אוקיי, אני מבקש ממי שכבר יש לו בבית, מי שלא הביא את זה איתו, להחזיר את זה לפה, בסדר? ברוסית? יש לך פה? בבקשה להביא אתכם, אם זה לא קשה, להביא את הדף הראשון. את הדף הראשון איתכם שאתם באים הפעם הבאה, כדי שתלמדו את זה. מי צריך באנגלית? English or right? בוא תזמור בוא יש באנגלית ויש גם ב... Okay. בואו בוא נתחיל, שימו לב שבחלק העליון של הדף הראשון אנחנו קוראים שזאת התוכנית האסטרטגית לשדה הישראלי, לכל הקהילות בישראל, okay? של אדמנטיסטים שומרי שבת מ-2014 עד 2018, זאת תוכנית לארבע שנים, תוכנית ארבע שנתית. אנחנו היום נסתכל רק על הדף הראשון והדף השני, וזהו. זה החלק הראשון של התוכנית, בבית תסתכלו על כל התוכנית, אוקיי? תעברו על כל התוכנית. אם יש משהו שאתם מוצאים בתוכנית הזאת, שנראה לכם שהוא לא חשוב, או שנראה לכם שיש משהו שהיה כן צריך להיות כתוב שם, בבקשה לכתוב את זה במקום עצמו, או לכתוב אה, על דף אחר ולהביא לקהילה איתכם אה, בכל פעם שאתם באים. אתם לא חייבים להביא את כל החוברת, אני פרגמתי רק את החלק הראשון לעברית, את הדף הראשון והשני ואנחנו נדבר עליו עכשיו, רק תביאו את זה איתכם לקהילה כי אני לא יכול להדפיס לנצח, אל תזרקו את זה בבקשה, אוקיי? סליחה, רגע, אנחנו קראנו בעצם לתוכנית הזאת אחדות בעדות, אוקיי? למה אחדות בעדות? כי אנחנו רוצים לתת עדות אחידה, אנחנו, אם אני רוצה, למשל, אני יודע שיש לי איזשהו מישהו שצריך ללמוד מדבר אלוהים ואני לא יכול, אז אני אשלח את אנה לדוגמה, ואני יודע שאנה תלמד אותו בדיוק את הדברים שאנחנו למדנו ביחד. הדברים שהוא באמת צריך לדעת שיהיה אחידות במידע, שהוא לא ילמד דברים אחרים שאנחנו לא מלמדים. ולכן היא צריכה לדעת וללמוד את זה. אז התוכנית הזאת בעצם נקראת אחדות בעידוד. למה מדן ועד באר שבע? למה לא מדן ועד אילת? מה, באילת? זהו, בתנ״ך אפשר לקרוא לזה הגבולות הקיצוניים, הגבול הצפוני והגבול הדרומי, אוקיי? מדן ועד באר שבע אומר בכל הארץ, במילים אחרות. אז אנחנו רואים שזה בעצם תוכנית לכל הקהילה בישראל. מדן ועד באר שבע. מה התוכנית? שימו לב, הדף שקיבלתם, יש לנו ארבעה נקודות שאנחנו נדבר עליהן. התוכנית לקידום לימוד דבר אדוני בקהילה. זה מה שאני רוצה שתחשבו מהיום והלאה, לשנה הקרובה. בבקשה, לא להסתכל על הזדמנות ללמד, את מי ללמד, אלוהים יביא את זה. אנחנו רוצים לדעת מה ללמד. לקדם את הלימוד בקהילה, איך אנחנו בעצם יכולים להיות לתלמידים? הדבר הראשון שאתם קוראים אצלכם בדפים, מה אתם קוראים? הגות, יפה, זה הדבר הראשון. מה אתם מבינים מזה? מה, מה כתוב בהגות? אני רוצה שמישהו מכם יקום ויגיד מה הנקודה, אתם יכולים לראות שהעמוד מחולק לשלוש עמודות, העמוד הראשון, נכון? זה טבלה של שלוש, החלק הראשון, החלק הראשון הוא עוסק במטרה, נכון? זאת המטרה שלנו, מה החלק האמצעי? איך להגיע? אני רוצה עכשיו שתקראו בעיון את זה ואת הדרך שאנחנו החלטנו להגיע, זה חשוב שאתם תקראו את זה ותחשבו על עוד דרכים בעתיד, אוקיי? בזמן שאנחנו אה, אה, לומדים. אז הדבר הראשון זה בעצם חיי הגות. אה, לפרט בקהילה יהיו חיים רוחניים מעשיים עם אלוהים על ידי קריאה, לימוד ותפילה, אוקיי? זה בעצם החלק של ההגות אה, שאנחנו נעשה ביחד. החלק השני, שגם קשור לתוכנית השנתית הזאת, לדעת אותו, לדעת אותו אנחנו קוראים ביוחנן 17.3 אתם קוראים את זה גם אצלכם בדף ואלה הם חיי עולם שיכירו אותך אלוהי האמת לבדו ואת אשר שלחת את ישוע המשיח אז זה עוד אחד מהנקודות שאנחנו אה, בעצם אה, צריכים להבין את המעמד שלנו כחוטאים זה כתוב אצלכם בדף דרך אגב להבין את המעמד שלנו כחוטאים ובית קבלת ישוע המשיח כסה האלוהים שבעצם לוקח את החטא שלנו כאשר אנחנו חוזרים בתשובה ומקבלים אותו. זה נשמע פשוט, אתם אומרים וואו, אולי מה כל כך מיוחד בזה אנחנו כבר יודעים, אבל אחים ואחיות יקרים זה הבסיס. אנחנו מתעסקים פה בדברים רוחניים זה לא סתם לימוד של אולי שיעור נהיגה אם אנחנו לא נקבל את ישוע המשיח כסה האלוהים שמוחל לנו על החטאים שלנו, אנחנו לא נצליח ללמוד כלום, שום דבר. אם אנחנו לא נקבל את המשיח כפי שהוא באמת, לא נצליח ללמוד ממנו כלום. אנחנו זקוקים להבנה בעצם שחיי עולם הם תוצאה של היכרות עם אלוהי האמת לבדו ואת ישוע המשיח. הדבר השלישי, הפירות, אנחנו קוראים ביוחנן חמש עשרה, כמובן שזה גם פסוק שהוא נותן לנו הרבה עידוד, אני הגפן אתם השריגים, העומד בי ואני בו עושה פרי לרוב, שכן בלעדיי אינכם כן יכולים לעשות דבר. אם אנחנו רוצים שיהיה פירות בזה שאנחנו נלמד, אנחנו זקוקים לישוע המשיח. עכשיו אתם יודעים למה אני אומר את זה? מכיוון שכדי ללמוד, לא, אתם לא תצטרכו רק רצון טוב, בשביל ללמוד אתם תצטרכו גם זמן. באמת אתם תצטרכו זמן, זה דבר מאוד חשוב. וישוע הוא רוצה שאתם תבינו את האמת הזאת. המכשול הכי גדול שעומד עכשיו בפנינו, אוקיי? הקהילה של אלוהים, לבונטינשטיין, קהילה עברית ראשונה, אדבנטיסטית בעולם, מכשול הכי גדול. איך אני מוצא זמן? בלוח הזמנים השבועי שלי להגדיל את הלימוד שלי בדבר אלוהים האישי והקבוצתי. איך אני מצליח לעשות את זה? האם אני אצטרך להקריב? האם יש פה עניין של הקרבה? האם אני אצטרך בעצם לוותר על משהו בשביל זה? אם כן, איזה דברים חשובים לי שקשה לי לוותר עליהם? מה אני בעצם הדבר שהוא הכי הרבה מונע ממני ללמוד? ואני חייב להגיד לכם שיש הרבה. הרבה מאוד. אנחנו נעשה רשימה, אני מבקש מכם, אני רוצה שנלך עכשיו הצעה, זה לא פשוט. תעשו רשימה בבקשה במהלך השבוע של הדברים שאתם עושים בכל יום ותשימו ליד כל אייטם כמה זמן אתם בערך משקיעים בדבר הזה. תשימו לכם במשך היום כמה זמן אתם חושבים שאתם הייתם יכולים ללמוד מדבר אלוהים ותשימו את זה במקום שאתם יודעים שאתם כן יכולים ללמוד, אוקיי? ואם אתם באותו יום תוותרו על דבר אחד, רק דרך אגב, אני לא מדבר מבקש הרבה, באותו יום, ברשימה של אותו יום, תוותרו בבקשה על דבר אחד שאתם עושים. אנחנו נתחיל עם זה ככה, תוותרו במקומו תשימו את דבר אלוהים. בואו נתקדם בצורה כזאת, אחרת אנחנו לא נגיע לאף מקום. יתרה מכך, ימי רביעי בשבוע, תעשו בבקשה מאמץ עליון, ישוע ייתן את הכוח לעשות את זה. הוא אמר בלעדיי אתם לא יכולים לעשות כלום, אבל איתי אתם יכולים לעשות הכל. אני מבקש, מי שבאמת יכול לבוא בימי רביעי לעשות את זה. אני מבקש את זה כבר כמה שנים, לא באים הרבה, אבל אני מבקש מכל הקהילה להגיע. אם זה יקרה, אנחנו נדע שאנחנו הולכים בדרך הנכונה. אני רוצה לנקום לשבת בחדר ההוא, אני רוצה לעמוק פה ביום רביעי, ואם אתם חושבים שזה עד כדי כך בלתי אפשרי, אני רוצה לשאול אתכם, אין לכם במשך השבוע זמנים שאתם אומרים, טוב, אז אני הולך בערב לסרט, או למסעדה, או אני הולך לשעה לפה? לא יכול להיות שאין לכם אפשרות בימי רביעי בערב לשעה אחת. השאלה אם אתם מוכנים להקריב. בשעה הזאת אנחנו נלמד מדבר אלוהים אנחנו נלמד היום גם אחרי הצהריים אנחנו גם נלמד מדבר אלוהים אנחנו נעשה את זה גם בשבת גם בשבת וגם במרבים אבל אל תיקחו את זה שאתם צריכים לבוא ללמוד את דבר אלוהים רק ביום שבת זה חשוב גם מבחינה, מבחינה חברתית שאנחנו נראה אחד את השני גם במשך השבוע מה אתם אומרים? לא רק ביום שבת בבוקר למשך כמה שעות, כדי שאנחנו נלמד ביחד. ללמוד ביחד, אני לא אומר שחייבים רק ימי רביעי, מה יקרה אם יום אחד אתם תיפגשו אם אתם גרים באותו אזור? לעשות קבוצת לימוד ביחד. מישהו שלוקח על עצמו ללמוד את דבר אלוהים, הדרכה הקהילה לותת, לא אני מוכן לתת את ההדרכה, איך ללמוד, מה ללמוד, קבוצות קטנות שלומדות ביחד באופן תדיר. לא משהו חד פעמי ספונטני שקורה פעם בשנה, אלא משהו חשוב מאוד ששמים אותו במרכז. אני לא, אני לא יכול להפסיק לדבר על הדבר הזה כי ככה, בלי זה אנחנו לא נגיע לאף מקום. ואתם יודעים את זה בעצמכם. אני מדבר אליכם חופשי, אני יודע, כי אתם המשפחה שלי. ואני יודע שזה לא קל. רובכם עובדים בעבודות שהן לא, לא פשוטות, עבודות פיזיות קשות. לפעמים יש מצבים שאתם אומרים, טוב שהגעתי הביתה, רק לשים את הראש, לנוח, לאכול משהו, לראות איזה תוכנית בטלוויזיה וללכת לישון. באמת, אני מתאר לעצמי שלהרבה מאיתנו זה ככה, אבל אנחנו חייבים להתחיל לעשות שינויים בחיים שלנו, אחרת אנחנו לא נשתנה. והתוכנית האסטרטגית של הקהילה, היא מתחילה מפה, מההתחלה, מההתחלה, קודם מההתחלה, איך אנחנו יכולים לחזק בעצם את הקהילה, ולעשות פירות בחיים שלנו. איזה פירות? שיום אחד שישאלו אתכם שאלה, תגידו, בטח אני יודע. הנה, זה נמצא בישעיהו פרק 24, פרק 5. אתם תדעו את זה כי למדתם את זה כל כך הרבה, שזה יבוא אליכם באופן טבעי. החלק האחרון בתוכנית קשור לנאמנות. וזה בעצם המשך של החלק האחרון, נאמנות היא פרי הרוח. נאמנות קשורה באופן חזק מאוד להתמדה. להיות נאמן זה לבוא ולבוא ולבוא ולבוא למרות כל הקשיים, לעשות את המאמץ ולזה תמיד נושא פירות, זה בעצם נושא פירות. אנחנו קוראים שנאמנות היא פרי הרוח. חברי הקהילה הופכים ליותר נאמנים בהתקדשות שלהם המוחלטת לאלוהים בעצם על ידי לימוד דבר אלוהים. זה המטרה. את זה אתם מוצאים בדף השני. אם תקראו את הדף השני, בחלק השני האחרון נמצא נאמנות. מבחינת הקהילה בישראל, המנהיגים של הקהילה, הם יעשו דרשות בנושא הזה של נאמנות, וכתוב שבתוכנית אצלכם, שאנחנו נעשה גם הכל כדי שיהיה חומר ספרותי בעברית מתאים. אנחנו עובדים על זה כרגע, תרגומים והוצאות לאור של ספרים חדשים שאנחנו מתרגמים, שיהיה לנו מה לתת ואנחנו נצטרך ללמוד לקרוא את הספרים האלה. אתם יודעים שאני נבחרתי להיות האחראי על המחלקה של ההוצאה לאור, של הספרים, אוקיי? בקהילה. התפקיד שלי הוא לא רק בעברית, רק שתדעו לכם. אני צריך לקדם את הקריאה בעצם של הספרים שלנו, בכל השפות, לא רק בעברית. אם יש מכם אנשים שעברית היא לא שפה ראשונה שלהם, זה לא בעיה. לכם דווקא יותר קל להציג איזה ספר שאתם רוצים אה, בשפה, אני אגיד okay. רוסית. יש ספר של אלן וייד ברוסית שלא עשו? יש. Yes, yes. no. אבל נראה לי שרוב הספרים ברוסית אתם יכולים למצוא. אפילו אלקטרונית, נכון? Yeah. אפילו באודיו. וזה חלק מאוד מאוד חשוב, ויש לכם, לרובכם יש סמארטפונים, נכון? אתם יכולים לשמוע אפילו, בזמן שאתם עובדים, הרבה אה, דברים מדבר אלוהים, אה, מאלן וייט שהיא מדברת. אפילו את האודיו של התנ״ך אתם יכולים להשיג בשפות אה, שונות, גם בעברית. אה, מה שאני רוצה לומר, זה שיש לנו דרכים לעשות את זה. והדרך, היא חייבת להיות אישית, של כל אחד מהקהילה. אני יכול להיות מנצח של תזמורת, אבל אם המנגנים לא מגיעים לקונצרט, איזה מוזיקה תהיה בקונצרט? אני שואל אתכם, נניח שלא הגיעו חמישה קנרים, הנה יש לי ילדות שלומדות באורכסטרה, מנגנות באורכסטרה, מה בנימין שפירא נועה מבקש הכי הרבה? להגיע לחזרון. להגיע לחזרון, אוקיי. מה הוא, מה, מה, איך הוא מתייחס אם ילד לא מגיע לחזרון? תעשי, תעמדי, אולי תעשי את זה ככה, שאיזה... <מח> הוא לא עושה את זה ככה, נכון? הוא לא, הוא לא חונק אתכם, אבל מה הוא עושה בעצם? <מח> מה הוא מאיים? <מח> יכול להעיף אותנו מהתזמורת, נכון? <מח> הילדים יודעים את זה, למה? כי להיות בתזמורת זה זכות מאוד גדולה. האם אנחנו ככה מחזיקים מהקהילה שלנו? <מח> האם? בדיוק ככה אנחנו מחזיקים, האם אני לא בא לקהילה פעם או פעמיים או שלוש, מי, הפסטור בא ואומר לי, מה, למה אתה לא באת, אני אעיף אותך מהקהילה? זה לא יקרה דבר כזה, נכון? כי אני מחליט לפי האג'נדה שלי. אם בא לי, אני אבוא, אם יש לי טיול, אני לא אבוא, אם הילדים אומרים לי בוא נלך לשם, אני לא אבוא. ככה אי אפשר לבנות קהילה בצורה הזאת. אנחנו כל אחד חייב להיות נאמן. נאמנות זה חשוב מאוד. שמתם לב, עברנו על ארבע נקודות עכשיו, נכון? הגות, לדעת אותו, פירות, ואחרון, נאמנות. בבקשה, בואו בשנה הזאת. אתה שמתם לב, אני לקחתי רק חלק קטן מהתוכנית האסטרטגית וכבר עכשיו אנחנו מגלים שזה אמור להיות לא עמוד אחד ושניים של התוכנית, זה לא יהיה פשוט בואו נתחיל בהגות ונעבור ונדעת אותו לראות אם יש פירות מזה בחיים שלנו ולעשות את זה בנאמנות כל הדברים האלה הם מקשה אחת אנחנו לא קודם כל נעשה הגות אחר כך לדעת אותו, אחר כך פירות ואחר כך נאמנות. כל ארבעת הנקודות האלה מאותו קו התחלה. אנחנו מתחילים לרוץ עם ארבעת הנקודות האלה. אתם מבינים מה אני אומר? בלי אחד מהנקודות האלה שאני ציינתי פה, אנחנו לא נצליח לעשות אף אחת מהנקודות. אף אחת. נקודה אחת, שתיים, שלוש וארבע חייבות להיות ביחד, אוקיי? לכן אנחנו ניקח את זה ברצינות, בבקשה. בואו נעשה דבר כזה. בואו נעשה דבר כזה. התוכנית האסטרטגית צריכה לקחת אותנו למקום כלשהו. בואו נראה אם הקהילה הזאת מסוכנת לעשות את הדף הראשון בתוכנית האסטרטגית. בואו נראה. בכוח של אלוהים אנחנו עכשיו נתפלל. יש לאלוהים את כל הכלים לתת לנו. עכשיו משהו מבקש פונה ללב. של כל אחד מכם, כל אחד שיושב פה, ללב שלו, ממש מדבר אליו, בבקשה, תעשה את הדבר הזה, את הדף הזה, ארבע הנקודות האלה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך איך אנחנו יכולים, אבל להתייחס אליהם ברצינות, הגות, לדעת אותו, קרות ונאמנות. תראו את זה טוב טוב בתוכנית, בדף הראשון, ואנחנו נדבר על זה ביחד. זאת אומרת, לדבר על זה eh, כדי לשפר את זה, אוקיי? כדי לשפר את זה ולהוביל את הקהילה לאן שהיא בעצם צריכה להגיע השנה הזאת, אוקיי? אז בואו נתפלל עכשיו, אני רוצה להזמין את כולם להתפלל שאלוהים יעזור לנו, לכולנו. אבינו מלכנו, כל הכבוד והתפארת לך. אני מודה לך אבינו שבשמיים, שאתה נותן לנו הזדמנות לקחת את החיים הרוחניים שלנו ברצינות. קודם כל אני אומר לך תודה רבה. אני יודע אבא שאתה רוצה להוביל אותנו בדרך שתרפא את החיים הקשים הרוחניים שלנו ותביא אותנו לחיים טובים יותר. אני מודה לך על כך שרק אתה יכול לתת כוח. כי אני יודע ש... אנחנו קוראים בדברך שבלעדיך באמת אנחנו לא יכולים לעשות כלום. ולכן אנחנו מבקשים ממך עזרה. הקהילה, אבא, היא קהילה בהתחלה שלה. קהילה שכמו שאתה אמרת קטן, קהילה קטנה, אבל אתה הבטחת שהיא תהיה לאלף. ואתה אמרת, אבא, שבזמן שלך אתה תעשה את זה שזה יותר מהר. אנחנו מבקשים את ההבטחה הזאת. אנחנו מבקשים, אבא, שהשם של יהושע המשיח, כל אחד מהאנשים שפה ישבו עכשיו וקיבלו החלטה כדי ללכת בדרך הזאת, כדי לקיים את הדף הראשון והשני בתוכנית האסטרטגית שלנו, אנחנו זקוקים לכוח אבא. ואני מבקש, השם של יהושע המשיח ולמען התפארת שלך, תרחם על הקהילה שלך אבא ותוביל אותנו בדרך שאתה רוצה. אנחנו זקוקים לשינויים בחיים, ואני מבקש כוח ממך להחליט נכון, כוח להקריב את מה שאנחנו רוצים לעשות לעצמנו ולעשות בשבילך. תודה לך על הכל, אני מבקש את זה אבא, למען התפארת שלך, שהקהילה הזאת באמת הכבוד שלך יזרח עליה כמו שאנחנו השארנו, וכל הגויים מסביב, כל מי שלא קשור לקהילה אבא, וכל מי שלא מכיר אותך, יראו ויימשכו ויראו את הכבוד שלך על הקהילה. תברך אותנו, תברך את כברך, וכל מה שאמרנו היום, שיהיה לכבודך. אני מתפלל גם בשביל הדור הבא, הילדים שלנו והילדים שלהם לעתיד, שהם יקבלו את מה שיש לך לתת להם דרכנו. אני מודה לך על הכל, בשם של ישוע המשיח, אמן ואמן. אמן ואמן. אני רוצה שנשיר עכשיו שיר ביחד, שיר הודיה. אנחנו רוצים להודות לאלוהים שהוא מנצח מלחמות בכוח שלו והוא נותן לעם שלו בעצם ניצחונות ובחלקים בחיים שהם לא יכולים לנצח בכלל. השיר נקרא הודו לה' כי כי לעולם חסדו אתם יכולים לקרוא את זה בתנ״ך, ששרו את זה, בזמן שאלוהים נלחם לעם שלו. אז בואו נשיר ביחד. הודו לה' כי טוב, כי לעולם חברו. מהתזמורת הסינפונית של מעלה אדומים בהנהלת בנימין שפירא, הגיעו הבנות לנגן לנו את הודו לה' כי בבקשה. והדגן הפסנתר של העתיד פה נמצא, אדון דוד. אתה יכול לעמוד. O Dula Adonai Kittob. O Dula Adonai Kittob, Ki le Olam Hase,